Tua urait të gjithve festën e Kurban Bayramit. Duke lutur Allahun e mëdhëruar që të të gjithve të na jap mirësi, begati, na mshiron të të gjithve të na i falë mëkatet tona dhe të na udhëzon në, në rrugën e drejtë. Takohemi së shkont në takimet e radhës në emisionin tonë të drejtpërdrejtë ka thot feja. Padyshim se në këtë emision kemi trajtuar tema të ndryshme. Për mes së salve jemi munduar vazhdimisht që të ofrojmë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 e pa zakandëshme që në ndodhë, edhe tërë të marim simë. Azëgjë nuk duhet të shnerodhë në rutin, të shnerodhë në qka, allo, ëthjeshtë ndodhë, jo, por komësime të më dha. Andaj, kur banë bëjrami komësime, nuk duhet të ashtë të përfundon kjo fest e madhe tek urimi, për hajrë ju qovë kur banë bëjrami, edhe kaqë. Nuk duhet të përfundon kjo fest të vizitet e në dërshjallë, se kjo është piesë për bërë, se e k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 të uh, përqendrohemi në disa pika që shpresoj të të ndihmë dhe u ndihmë për nivelet që kanë të bëjnë me këtë festë. Sigurisht, juar fillimisht kjo festë ndërlidh me diçka. Sikurse shumë fete të tjera për shemb. Pse sot është festë po lidhet me këtë ngjarje apo lidhet me këtë çështje? Për shembull. Me çka ndërlidhen festat në Islam? kjo është shumë rëndësishme. Ne i kemi dy festat më dha, në më thonë dy bajrame të më dha i kemi, dhe duhet shukuar me që ka lidhen këto festa. A janë të ndëllidhën me ditë saktuar, po theshtja në festa? A është përcaktuar data e këtyre festave, rasisht, apo e ka do me thënjën përcaktimi këtyre festave? Duhet pytur vetën tonë. Për shambull, ka festa që e ka një datë, po psa është në atë datë, që ka lidhët në atë datë, nuk ka të që ka të pësashme, por ja është vendosë në atë datë. Në islam, data kër është vendosë është shumë me kujdes, me kujdes e përsa këtuar. Andaj, me që ka ndërlidhët feste e kur banë bajramit. Edhe feste e kur banë bajramit, shë i gundërguar, edhe feste e fitër bajramit. Në islam, ndërlidhët me suksese,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 Në këto dit, besimtarët janë të angazhuar në adhurim, janë të angazhuar në kërkim falje, janë të angazhuar në kontribut dhe solidaritet, janë të angazhuar në lmojsh dhe përkraje dhe mshir, e bënjë aktivitat të njeshur që dalan nga ditët e të thjera. Për këtë arsuj edhe, pas dhjetë ditë që të angazhimit e të përkushtimit e madhjë dhe të lodhës besa, vie festa e Kurban Bajramit. Andaj, mm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 e arritur a jonë që këtë dhëtë disht tashënoj madurime, me dalim nga ditët e tjera, janë vlenë që të kërëzot në fund më një, thesi kërës është kurba bërame. E që ështët e tjera që ndëllidhen këtë drejtim, haqijo përshanur, kanë gavnir, kanë gavnir, mbi epshën e ti, ka se uh, haqji është një sakrifis materiale, fizike, shëndetsore dhe familjarë.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 Ati edhe kripa i duket e ëmël si mjaltë. Pse? Se me djersë ka fituar. Është ata që se ka fitu me dhjerës, ke apo, fituar me djersë. Shpërdorohet, ke shpërdorit apo çdo gjë tjetër interesante. As ndonjë përshumull llangas, frut, asuç pse? Sino që si fituar me djersë. Andaj zotë që leu ana fitimet e tilla nuk janë paraqat. Për kët arsye që ndroruar Islamin, na mëson që nëse dan më koha qe realisht do më u gëzura lesht, do në me ndi e mbëlsirën e jetës dhe të festave, duhet të veritasht. Zatën, jeta është e tëra përpjekje për të veritu. Duhet të, du, du, të paguajmë qmimin e jetës që po jetuajmë. Jo të jeshtë tjemi kalimtar, numër, një, një banor më teper në këtë bot, apo kur vdesim një banor më, më pak. Nuk duhet tjetë jetë, ak shto? Po në në dërte duhet që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 tjetë në shërbim të vendit dhe poplit. Aja ditë kërë vjenë, ka që ka t'ikëzohet? Ka pëse t'krenohet se jam sështë? Ka pëse t'krenohet? Pse? Ka se e ka paguar qmimin e këti gzime. Ka kaluat në pasprovat shumëta. Dhe që nëreshtë për shamën dhe dimë se arsimtarët e profesorat e mësus që kanë pënuhë para luftës e kanë pasë shumë shtirë. Shumë për dyri ka, ka, ka, ka, kanë dhëmë si më nërë thonat të të, të, të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 ka që fa të kontribuan, për të gëzu pasaj në fund, realisht, për këtë arsye, shkuet në ruar, islami siltë të festa, pikresht, në në njën e këture në njërë gjareve, zhvillimeve, Ibrahimi e lësëm sakrifikoj gjalin, ka përshar të gëzot, nga se si i tha Allah të madnuar, dhe praktikisht, se sa është i gatshëm të sakrifikan, për të aritë knasin dhe dashunja Allah të madnuar. Kërë sakrific, ati ka q haqio ka që haq të gëzohet. Po dhe e familje që ka delegua haqilere, ka që ka të gëzohet. Po dhe e që i ka shuizu dhe dhët dit, edull heqës në adurim ka që ka të gëzohet. Po dhe e që gëzohet me gëzimin, haqilere ka për shka të gëzohet. E kështu më rrë. Në nëjë mësimi i parë është, shikohet në ruar që, të mësohemi, të afitojmë, i lumë tërinë dhe gëzimin. Jotë n Kase nuk jatë din vlerën. Djali që nuk është lodhë për pasurit, por e ka trashëgun nga baba, nuk dhe me rrujt. Por ali që është lodhë, baba e ka morën me vetën pun, e ka angazhu. është lodhë me fitu, ah, arunë shumë aja të punë. Kase e dinë se sa so mundi është dirë, e pësën është ka shumë. Njërë po, e dinë se sa so është lodhë me fitu këtë euro që pastaj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 për mire euro. Kjo është fitimet vërtit i pamerituar. Ma dje, që si lëtë pasuja dhe dëmtime të shumë të ashoqëri. Kjo me këtë fitim nuk mund të knasht. Osa i përshamu dhe cili ka marrë diplom duke kopjuar në provem. Nuk kënash të idjes e ti, nuk mund, nuk kja din as vlerën punësimit nesër. As punës ku e kryjën nuk kja din vlerën. Pse? Në të nuk është lodhë për atë venë ku është punësuar. E kështë më radhë. Duhet të kuptojmë se jetëa ka regula. E njën nga të regula është se ajë që dëshiran të gëzohet, ajë që dëshiran të ndijet i knaqë, rahat, kamat, ajë që dëshiran lumëturi, ajë që dëshiran të mira, duhet të lodhët për to. Nga se jetë është të tjënë. Përndaj, më tëj për angazhim, m Më tëjë për mësim, sudan dhe u dretovë, në zënëzve, më tëjë për letëzim, shumë më tëjë për. Dhe qovë se dëshroni njësër të gëzohëni për sukses të këti vani. Pse? Kasë e një lodhë për këtë vanë. Përndaj, ajë që e donë këtë vanë, gëzohët për shambull, ajë që ka kardirë mund për këtë vanë, gëzohët kur do gjonë se Përshëndetje, Kosovës i janë shtuar dhe disa doktorat shkencës. Lami ndrushme përshëndetje. Gëzuohet vallaj për një rrugë të shtruar dikon që u bota, elhamduli lah. Po po përpara në vend, gëzuohet. Pse? Po pse i përcito lëv. Do sai që skëndën i ambicie për, për për këto gjëra, në kəndin e vonnat aty ndaç shtroja kështu, ndaç çel që universitet, ndaç çfarë që, që të bën? Për... Do gjen me falendërinë nga se si bën përtypë, s'ka për çka të gëzuohet. Dhe çdo kush për neve.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 eh uh, humbiet apo dështimet eventuale që janë pjesë e jetës së çdo njeri. Kjo është më rrënjitë ta kuptojmë shumë. Qet në hap Kurban Bayramit, edhe Fitr Bayramit. Një mujit axherem, lodhje taravih, angazhim për kushtim lezim Kurani, lëmosh, bamirsi, ndihmat shumëta, kontributi i vazhdueshëm vie Fitr Bayramit. Këypash ka të gëzuosh vëllai. Ki për çka i thua dikujt për hajër, ose ki për çka i thua dikujt o hajër paq e u gëzofshë burra. Ki për çka? Nga se me shpirt e ke merituar. E me e me e, e, e, e me mund e me di se ke merituar. Prandaj të msohemi ç't lodhemi. Ç't lodhemi. Kopësin një pozitiv. Ja se do vendiun që do të kur ka nevojë shumë për punë ka nëvej shumë për angazhim, për kontribut, shumë ka nëvejnë nëve të gjithë aspektet, nëse nuk kemi të gathë shumë të lodhemi, për të nuk dojtë adim vlerën, e asë në qovë se arrinë të arritura nuk dodim të këzëm, asë për e të imë këzëm përsa që ka në dhëtë në duket rutinje thjesht, apo nga njerë në dojtë të mendojme se të tjetë e kanë barqë të ndihmojnë, të tjetë e kanë barqë të në gjithë nd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 Kurbani, në gjamia dhe gjohet vëzhdimisht, dhe gjohen ligjerime nga hoxalarët, se kurbani, për shambull, duhet i ketë këto kushte. Kurbani nuk duhet jetë nën këtë moshë. Kurbani, për shambull, në qofë se është nga kafshët e trasha, atëherë, do më thonë, mund të marim pjesë në atë kurban 7 persona, po në gjithë nukër nga këto kafsh, atër qdo kosh për vetë, e kështë më rratë, regullat saktuara. Nuk duhet kurbanit të ketë këto të meta, i smutë tjetë kështot, nuk duhet të prejtë në këtë ko, për duhet nga kjo ko, nuk duhet të kalot kjo ko, për duhet din në këtë ko, kufizimet saktuara, kohore, e kështë më rratë, qepë të kuptonë pë për një uh, tërsi regullasht përkryra, që në mënyrë me dëvërtet fisnike dhe në mënyrë me dëvërtet dinjitose, i ofërohet një sakrifiz nga ajen ajon Zotet Madnuar. Jo, djështë që ka? Fakëmonës që ka dursht një me dhëmë, Zotet? Ja, kështë një. Do tjetë tjet me e perfekcionuar, do tjetë diqë me speciale. Ajo që janë rëmë, Zotet, e që pikërsh në do në të ditë që fa mësimin e e përkja. Islami kështu në mësën? Islami shikon në mësën që të jemi në jetën tonë të ndisciplinuar, të luftojmë kaosin, të i luftojmë parregullësit, të i lërgujmë atë nga jeta jonë, nga shëqërinja jonë, të i lërgujmë nga kryrë e punëve, shkel e shka, vetësa me kry punën. Në kërë edhe kurbanit, vetësa me thyrë dhe shka. A ke per kurbanit, po e thyrë a një, një vremqë Jo, për Allah, se nuk ban, veç, po, që aty e gjitha përdore, e kryva, për? Po, s'ban. Andaj nuk ban pun me krysh kele shka. Qyrës jenë përdore? E kryva, o bëti qysh. Jo, islamin e mësogjetimi të disiklinuar. Ti përmbami regullave. Njëdo vend, ko regullat e veta. Nëse nuk i përmbami regullat, shkaktuat kas. Andaj ti përmbami regullave. Ti përmbami, ti përmbami, ti përmbami dispozitave. Nëse nuk i përmbami regullat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 Inë Allahu juhibbu i dhe amile ehadu kum amelan, e një të kina. Allahu i madnuar dën nga ju, o besimtar. Që kur ndo kush pri juve ta bën një pun, ta përsus, ta bën si është mësë mire. Normalisht një minjerës, mund të kemi mangësi, është e vërtet. Por të vret mundi unë, të vret një farlej, një farlej zeli, një farlej, farlej shie, apo që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 Uh, kur shkruan në vepërcaktuar made in e ka bërë të jetë produkti pa kontestuesh. Suksaka, ka, ka mos përmendur firma ose vënë në njohura. Janë në njohura kur vjen nga një vend kontestuohet cilësi. Kur vjen nga një vend tjetër i caktuar për shembull, apo pse të është para rezervë me ato? Atë mund të katu po thamim, miniarës mund të çel si më ngajera, por në esencë është bëhet fjalë për një produkt të cilësitiv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 sikur doja nuk dua që të marr më tepër nga koha e pjesës së dytë, por po mjaftohen personat më kaq duke lutur të madhin Zot, që Allah i manduar me vërtet e Lusallane madh. Zoti Xhelal Xelalut na e nergon Dembelin e portacin. Ne e abzell, e vullnet, e ambicie për punë, për angazhim, e për kontribut, e për produktivitet. A dhe tërë këto, tërë kjo punë, zel, këto punë, zall, gjithë ato të jenë kuadër të një disipline, të një rregulli, të një të njëjtë një, kualiteti i kësaj është një pasionshmëri njerëzore që më thậtë do a bën të krenohemi dhe të të ciet në lakmoin, në lakmoin për të mirë, ngasë se... i kemi punën për të arritur gjitha këto gjëra çica i kauta. Zot na ndemoft dhe juve për vëmendin Allahu i shpërblet, këtu e bëmë një shkujtë të caktuar dhe më kthehemi përsëri në pjesën e dytë të këtij misioni ndaj Zotit i shpërblet. Shikonëruar, u rikëthymë në pjesë në dy të emisionit tonë, ku tashmë është pjesë edhe inkodrimeve të juajja, por kërkë edhe mirë kuptim nga anë e juaj, nga se kemi edhe shumë pyqe që ka përmes në përmesë SMS-it, anë ndët mundume që të bëjmë një loj balansimi mestirjeve dhe lezimet të mesajëve. Por zë që u përfilim, po inkodruim telefonatën e parë përsonë të urna. Selamu alaikum. Aleykum, selamu, rahmatullahi. Allah të shërbële Amin, gjithëve, gjithëve fërmënërës. Po, të dëshirë me të bo një pykje dhe premjës e kurbonit. Po? Nëse prejhen kurbonat për të zbegun. Po? Si botë shpëndomja e kurbonit? A botë masparit për tafërmit edhe për këshita? Po, si botë, po të dëshirë me më pregu e rraza zi premjën për kurbonat që prejhen për jen prej për 23 për 25, si si do të bësh vendonia e tyre. Po e qartë, e qartë e kuptoj, faleminderit. Edhe lista më të përshendet për besat edhe për po. Që po i gan kaq të mira, kaq të harash me për ne vetë zoti për të përblet ti o xharabe. Amin jete zoti është me ty. Aleikum selam, kalosh më faleminderit shumë. Ësë për këto qurbanit për të vdekur duhet që të qartësojmë një gjë. Në çopse për shembull ditë e rëndomta të atë vitit, dëshojmë të thirrni një, një, një kafsh, një bakti, për shembull një lop, një delë, një dhj. Çdo Qo çoft do na më thirr. Dhe dëshojmë që me shpërndarje mish në soi sadak për të vdekurit tan, atëherë sa më tepër e shpërndajmë mishin, aq më shumë sevapi është aty në. Sa më tepër shpërndajmë, aq më shumë shkon soi aty në. Ndërsa kur bie fjala për the në qurban në ditët e qurban Bayramit, apo disa njërët e kanë disa praktikat gabuara. Natën e kurbanë bëjramit therin për të vdekur, dërsa ditën therin për vetë në tjune. U themë kështu, nuk ka nëvejt të bënë këto ndarje. Ditën e kurbanë bëjramit, pas që të falet në mazu i kurbanë bëjramit, apo, e dherën ditën e katërt, ti mund të prejsh kurban. Dhe, në këto ditë, kërdo me prej kurbanë,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 Po shumë njerëz nuk e futin për shembull në një atë të vdekur, duke menduar se jo ky është qurban i gjallë. Futi. Ka se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem kur e ka therr qurbanin e ka do të thotë ka përfshinte familjen e tij dhe gruan e tij të vdekur Khadijën që ka vdekur më herët, por e ka përfshirë në jetë. Të padurshim se ajo ka qenë pjesë e shpëllimit. Prandaj dua të them që nëse gjatë ditëve të rëndësishme ta therrim sprishpun banjet për vdekur dhe sa ma te për është shpërndan është ma mirë. Por në që dënë me kënë kur ban bajram, therëm mas bajramit, kur regulli, dhe kur të ban jetë me therë, ozot, kjo është nga onë dhe nga familia ime, të gjallë dhe të vdekur, apo i përmenë dhe prindirë, ozot, dërgoje se vapin, e shpërlimet të këti kurbani, edhe prindvet mi, ata futën e këtë shpërlim. Nga se la ka me dhe o shpërlim Se më sëfytujmë sa më atje për që është e mundëshme. E duhet daluar, thash, mes këndu të gjyre, besë që është e qartë. E, kemi telefonatë e inkuadrojmë. Urna. Gja është ka një cytje, hoqë. Po, urna. Cytje e me parë, muzika është të ndaluma, asë të lejume. O po? dhe kone fundit e kamë një këtik, të onë programin e ju, në shpijë e tonë, në të të të të programë që uvës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 veçanit kërë ato shoqrojnë edhe me, me përmbatje ju etike dhe ju morale, shumica dërmu se djetarve këtë e kanë daluar. Veçanresht djetarët e medhebet hanefi, që shkolla juridike që në gjeket të këne, janë gogja rigoroz në këdrejtim. Se përket ilahive që lëshonë, efektet e zërit që futën nga njën ilahin nuk do të se janë instrumentit muzikore. Ato mund të nëgjajnë si të tila, për nuk janë nga se do të daluar mes instrumentit muzikore dhe efektit, të zëret që futet për t'i dhënë një ritëm caktuar ilahis. Andaj ato që ju ndëgjani kanë bëjme efektet zërit e jo me instrumente muzikore, andaj mendoj që nuk ka nuk ka hapësirë për për shqetësim. Mënach duhet të kemi pak më të gjerën këto rrethim. Normalisht mbraha kufiv të seleu të seleu arës, por ju edhe çdojë gjë ta marrëm disi me rezervë op me frikë çfarë të rspondoj. Mos është këndëlshimi saqë, jo, duhet pak më të relaksuar të kemi për rreth këto gjëra, dhe mendojse atë që e dëgjoni dhe shihni përmes tij ekronit, besoj që besoj që uh, nuk do të jetë inshallah, nuk do të uh, jetë jashtë kufive të asaj që na ka mësuar dietar dhe xhallarët op. Kemi telefonat e ngaturim. Selamuleikum, un e uo Suleiman. A dalu tani pikëto fuajë. Po. Po, para ne nivete kumajun shprij, vë kompost debit pos. Po. S'në konsertatorat ose në një kredit. Po. Po, kam jashtuar atë, atë që kam bërë disa pore, e kam kshillur një libër konsumti gjogëdon. Ai vëzi ai libër ta më kish proferu ti atë një kredit. – Dhe që gjëna një me të një me të në nëna, në që gjështemë, që gjështemë të ta harauneve të nëve, a një pre kreditit, e mu... Që kam kështë e këshëllëutin për bua dhë nëshëpijësme? Le, për bua me hinë kreditaj. – Ta. – E salem a lekema. – E salem a lekema. – Olle vlojndërum, tash, të regullin për din. Dua tëmë që ka njëra njeri Duhet tjetë, si me përmanë, duhet tjetë shumë me i kujdes shumë në barqë. Ase duhet me ditë se vjen dita me e këthyjnë herë. Ta shtitu, po në kom drejtë shpinë. Më falë, nuk kësha pasjeve me më, më keqë kuptu. Mirë po, e, shtëpia mund tjetë më brenda, brenda nevojeve të domës doshme, më brenda nevojeve Jo ti do të më zosh në poros nevojë dhe brenda dhe mund të jetë në sozë të një pavëndosjes luksi. Kamojmë kuon shtëpia kështut, po adhe kështu, po pa edhe kështu bën. Nëse i zgjbok këtu, më pak se pas borx. Nëse i zgjbok këtu më shumë se pas borx. Do të them që do të jeni djat më i kujdessh në menaxhim me borxhin. Kjo është e para. Ndoshta ti e keni ku kujdes se mos më kaq kupton, po do po më doni ni ni përgjigje. E dytë, nganjëra njerëz fron kanë borx. Dhe kur ështëa për shembull Kiarco to, ka, bakti, ka, telefon, ka, gjitha, ka, edhe që me këtu i borsin. Po, borsin dhëtë nuk qut, është me shqit diqka për i të që aki. Pa për lovet në kjash, po të ashtë po do të me lovet në kjash për diqka. Të ashtë këtosh me pas shpi, të ashtë dhe kjeri, a i mire me pas dhe kjerin. Po, në qofëse, ki i bors, lëjënje dhe borsin. Dhe të më bëhë më, më kreativ dhe dh dh dh më i gjërë në çë i ndiejti me këtë burrë. Për një mund të them që vetëm branliu orës, më tekse burrë. Pastaj ky burrë ë ndoshta nuk është me kthy më një herë apo ndoshta koha façtaktuar, shko negocion me burrëliu, u diçt komunon këç, po ai mund si më shtyi pa ka më të zi me pak fatin, thënë shko punë dikon, angazhou. U diçë njerëz që kanë të so burrë, punojnë jashtë orare, dy puni bën. Pse me me këtë burrë, pastaj i angazhon antarët e familjes në punë. Ata ndoshta nuk donin punë, por shpye punojnë. Kujtim punë saktuar kë dali sheta kështu më radh. Ata e duhet me thonë që duhet, sikur se s'e ka fillim. Do me pa shtëpi, kjo është lodhje. Ama disi ina mësuu pak si të më kaç. Ha të mëre po im atje bash, ha të këtu. Duhet se të kuptojmë paksa. Bash është përzësi. Është përzësi, pra duhet me kujdes me me mëndu mirë para sa të futëm më të më bash. Prandaj mendoi që duhet me, me me kërku. Ka më të shumë dësh.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 të dalim dhe të këthejmë borëshim. Nuk ditë ashtë që me thonë të i shka këtu, bane këtu, ose me që përdoj u dhime të përgjithme që ruje vetën, mos u fot nga të lashe të lashe, nga problem problem. Por, mundohë që problemet që i ki ti minimizash, në shakë kërkën sakrificës, kërkën lodhe pak matë madhe, kërkën angazhim matë madhe, por bëhu i gaqen për shdo gjë, në kuptim pozitiv të lodhes, të angazhimit,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 Orna, alaikum, selam, rrhatullah. Në i piti në sebon? Po, orna. Kum pas një amanet bapë gjyshit bapë gjyshte e kalon papës. Po. E une kumet bapë bukë e kumë qita to, dërsta me dita kumë bërë keqa mirë. E qartë, e qartë. Më ndekë. Nga njëra, përsham mund tjetë aje amanet?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 Gjasi është pronë juaj. Te pardejsh pronë juaj, kilet me shit. Gase baba e ka pasur pronë dhe baba ka shumë ka vdik, ta ka lënë ty. E kujt është tash ai ai ai emaneti? Kujt është i, i joti? Ti ke shit ditë që është e jotja. Se ke dëmtuast këng. Ësht pak emocionalisht e vështirë për ty e ke shitë edhe në babas, po nuk duhet këstu muli drejë shumë për gjëra. As në çështë ke nevojë, nuk plis punë shitnjeri. E shitnjeri dhe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 Se ka shit tuajin, as e ke virë, as e ke murtu kërkon, e ka shitni sa që është juoti. Prandaj në këtë rëtim, vetëm që çdo gjë është në rregull, Allahu din mësmirat. Em kuadrojm të novën radhas. Alo, selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Çi fikë që a pamun? Po ornała. E por as për diskutimin e namazit të pairomit, ne nuk kemi mundësi me me tonë që mort, atëherë do shmendë punë të trë. Po. Edhe ti ta nëse e e nëse emfalve, a do të ndodhë të të token tash? Po. E qort. Aleikum selam salla. Në namozi i Bayramit do të tot falet me xemat. Do nuk falet ndryshe. Në qoftë se njeriu i ka ik namozi i Bayramit, atë nuk kompenzohet. Nuk mund ta falësh Bayramin te shtëpia vet. Qase Bayrami vet nuk falet.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 por bairaminu kuzavesonazë. Andaj çes nuk, nuk falet saka për të kompenzimova. Dhe së përket firmës së Kuajve, për të sho, nëse është po dyshim ë për tregti ose për çdo çoft, kozë çon për të. Ka zë çot për të, por detalet e asojë apo zë çoti dhe çfarë bëre, mirë është të takosh me një hoj të ditut të shkolluar që i kupton rregullt e zë çotit dhe atitja prezentosh komplet gjendjen tonë me kët firmë, qëllimet, fitimin, thyrat e këtyre radh, që pastaj në fund të nxjerr bilancin e, e duhur për të dhënë zëqatin. Jan këto gjëra më drejt të rëndësishme nuk bëhen me telefon këtu. Nuk bëhen kështu në si emisione. Unë mund të them se e kjo obligim me dosjet, po sa çyse çka, duhet pastaj me ul pranë një hoqe, me jashtëru ai të bënd të pyetë ti përgjigjesh dhe pastaj si pasoj e, e këtë informimi, ai të përgjigjen adekuatë ç'ti duhet për firmën e kuajve tuaj inkadrojmë telefonatën e fundit për sonte, nga se kemi edhe SMS-a. Po, urnëne? E kom nëjë kysë për të banë. Po, urnë, po të në nëgjojmë. Unë që dy vjetë jo me fi ju në jashtë. Po? A Am, ma e këm përdu me vizë, me zetë, e këm përdu me vjetë, e këm përdu me gje shka nuk po banë, bon. sashtë nuk e kom do një rukë, më që e të biskët. Do nësë po mu shumë marë vizën që dy vjetë, po? E, ma kane përdu v E këmë përvu në zezë nuk a bo, këmë përvu gjithë qishë nuk të po përbon, që dy vjetë e më të përvu me gjithë ka. Po, po, e tërë të përdu shënë se ki di shka? Po. Po, po, ka kuptoha e qartë, qartë e kuptoha. Fakti që e feju që dy vjetë, s'po ki mundësi të bashkosh me të fejuarin tënë, do në të bësh një edloj bashkimi familjar, nuk duhet me të shku menja se ki di shka të bëmë me përshamu, do tënë,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 Shambu, për shembull kur shtimi në gatje duhet të jetë valide ose të jetë më vërtet ë pomënai legjitime apo tjetë e arsyeshme ekztemorod ç çipi të vizës. Umë ndoshta mandoj se, se ambasadat që ka refuzuar të vizën i kanë arsye të veta. Në mënyrë që na ti shqiptojmë këtë arsye pse s'ponaj pat viza. Të shikojmë sa për shembull Mosvall duhet që ë të bëhen në veprimë shtesë Në këtë rregull, andaj mirë më ndje këto procedura, para se më me menduosë dikush të ka bëu diçka. Para se më me mendojë që dikush të ka bëu diçka, mirësh më ndje këto procedura dhe këto rregulla që uh, nga njëra ne nuk ja vendojmë veshin. Ai lidh kët dokument, ne them, hajmë se bën edhe ky. E kur ndërfoza më ndajëshëm që nuk paskaboi valla ky dokument, është ashetër ato. Un po do na ti këpësu gjetha, por nën në tjetër do në në të bëj sa për. Nëse aksord do të hapen, mos mund të shpru. Por me provu më provu, ntira menura, jo illegale, sikur se thënë në nxehën, jo kështu. Ase këtu nuk ka zgjidhje. Por rregulla të diejim rrugë legale, të trokasim me dyert ambasadës dhe të kërkojmë për shembull at çka duhet. Dhe të mundojmë të i plotësojmë ato formularë, ato dokumentacione të duhura dhe të presim. Nuk bën kësë radhë, presim mazotëmujë prap aplikojmë. Ndoshta herën tjetër do zotë çilet rruga dhe gjithë do të, të bëjmë do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 Nëse s'e zgjod në herë apo dy herë apo tre herë komozihen në katër tipet ka raste të tilla dhe asnjëherë mos e praktikës lutën. Detyrë e Allahut me lutja. Ngase nëse ke diçka me lejen e Allahut, lutja ndaj Allahut, duaja jote e rënë dhe e prish atë që dëshon dikush, ka pas mundësi me të bëjë diçka konkretë tim, e që po dëshoj dhe nuk po kam dëshirë që ti më hap këtë derë vetësonë që tash çesh vetën me kët me kët çytjet e shejtan me kët bezvesë. Shikua në ruar, nuk e pasë parashqësja e përmena fillim se kemi edhe shumë pyte me SMS, po kam në rritë që të avë një balas më dërëtet nga që shpesh herë, po u him në hak shikua dhe ta që kanë rrgu pyte për mes SMS-it. Madje, është një pyte këtë e para që është vendos dhe disë herë paramisionit me lemruen nga regjia se ka telefonuar duke insistu që të lezohet pyte e ty u rapëtën. Andaj mëndoj që edhe ta kanë drejt E, në pjesëmari në këtë emision, pra në duke mos i privuar ata, dhe shaj që mërëna minutëve që në kanë betë, tua kushtaj edhe atyre e, këtë kohë. Thotë, i rrute me me lezu pyten, në shpijena të ndëgju dëzhur, ma në ramin, më në gjes, pëndijen, tokë, mobile, ka ndohë që edhe me një tutë prekë në tropë, jena, jena familje që bojnë amaz, këna poru me në shusurën, bakarë me sërpikë, shpinë me u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 Nuk duhet me ofturën me lezimin e kënerëshu surën Bekara. Lezën e e surën Bekara. Po, dikurat për po nuk dim. O, mësahu. Mësahu, nga se e përshet që për po dy me lezimë surën Bekara. Andaj, nuk është lezimi surës Bekara me kastofanë ose me kompitanë njëjtë absoluter, asë përsa afrëmë nuk është, sikur shë lezimi i diku që e lezën me këqëllim. Pra në duha, thëmë që, ndërmeni masë e duara, banë i duha, po ani më abdes vazhdimë. Përmand tani Allahu xhallehure shpërta sepi, lexoni Kur'an, bëni dua, jepni sadaka, vini fukarave. Lutni Allahun xhallehure nota dhe ditën tuaj rrok katërt të këtij galesi. Dhe gjithashtu konstantë më dëni huaj. I cili kupton këto gjëra, i din këto gjëra, e çëmërin Allahu të manduar, do të bëazzi. Duhet të pa pastrohet por larguani. Larguani shasë të smund me gjat gjat, në qoftë se ju vazhdimisht jeni të kujdesshëm me atë mësimë që u na përmend nga adhurimi i Allahut të manduar. Namaz në filet duhet të falen nga dy apo nga katër. Me e preferuar dhe e që është me e mira është të falen nga dy. Nga se Muhammedi sallallahu a sellem edhe ka thënë, për edhe ka praktiku që në namaz në filet i falen nga dy reqate. Dy nga dy të mundu me falë, përshamu në filet dhe me falë gjerës reqate. Në filet namaz vëndetar, namaz i përgjithë shumë vëndetar. Atële i falë dy, i epsalam, i falë dy, i epsalam, i falë dy, i epsalam. Kjo është në e mira se në desha jami nuk thirr të zonit për namaz por vetëm për xhuma. Po kam mundi që mund të këtë në ka xhuma të rregull për të namaz, xhamia është lart dorë vend banimeve në një mënyrë po kam mundi të keta shifë dushmë. Po kam mundi të keta shifë më duhet më pyet ata që e hapin xhamin vetëm për xhuma ju jo, unë që nuk po edhi, në gjemi fjona, e di pas xhamia bëhet fjala atë. Para se më filloj namazin me fjalë, a duhet më bëj një apo më filloj me bismillah e më vazhdo më fal. Namazi fillohet me tekbir. Nëherë buhet një atë me zemër se tipa do më u fal. Ti din kur do më lidh çka do më fal. Apo do më fal fort drekas. Në rregull tipa e di që do më fal fort drekas. Namazi zhvillohet me marr tekbir Allahu Akbar, pas aknot subhanehu ke pastaj auzu billahi minash-shaytanir-rajim, bismillahir-rahmanir-rahim, Fatiha, surë e shkurtër ku. Sikur se di rregull namazit. Por jo para namaz bismillah, tani s'ka nevoj bismillah i thuat në mbrëm namaz, jo para namaz. Para namaz ka tekbir Allahu Akbar fut sa namaz dhe pastaj fillon me lutjet e namazit do afta. Eee. A qjuna me shkûn haç për personin e vdekur që nuk ka fal namaz. Nuk gjuna. Nga saj përse ka qjuna. Që sa pse s'ka fal namaz nuk do të mund të nuk qen musliman. Ai që nuk ka fal namaz nuk do të thonë se nuk ka qen musliman. Ai do të thëllë namazin nga debelia, neglizha, po duhem praktikja e namazit që na i vë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 A më gjithat, njëri ju nuk den për i fjes, pa e më hunë amazën e më. Përndaj, përri së ashtë musliman, atare me bu haqin për ta, pa dushim se ashtë një letësim për të të të kallohi më nërëm. Thëtë, a ashtë në regullë që për sproqë në godazë në përshmi të thimë elhamdullat dhe Allah në azemëso me njëtë mirë. Ka lutë që ka përur pekamberi së asallamë, në ras në sëpruhënë, ku ka thun, ina lillahi, o ina i lehi, rrajiun, Allah me gjirë një fi musibeti, wa khlufli, khajren minha. Që i bia, të Allah o t'jemi, dhe të ka i kdo t'këthejemi, të në qdo se në ka për fundim, edhe knaësia, dhe lumturija, dhe këzimi, ka për fundim, dhe të Allah o t'jemi, ta i këna më këthi. Allah o me gjirë një fi musibeti, o Allah, më shpërblen këtë fatë këti që, zavënso, që, me që më kan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 do marrveshje martesa është bër me fejes. Nga sa ty ka pas kërkjes, ka pas, apo prem që ona e familjes së vajzës ka pas dëurat të martesës shumë gjëra aty kanë ndodhur. Kan bëhet të bëhet dasma, të bashkohet çifti bashurtur apo. Prandaj, ë feja është është bër sipas traditës e bëhet teknia të tëre, padyshim se kjo është një lloj nikah, është një lloj nikaj, ka bëhet një, një pjesë e vogël që të kurrizohet komplet, ajo është bashkimi dy çifteve. Deja më di se si të prezantohem para njerëzimit, si Muhamadan, musliman, islam si shqiptar. Do jo, prezantohu si do mund të s'e kërkohet president fetar ti e musliman, nuk je Muhamadan. S'ka Muhamadan, kënu ka kë shë Muhamedit. Muhamedi sallallahu alajhi pejgamberi i kësaj feje, por nuk është nuk është ai themeluesi dhe nuk është ai që e ka shpallë këtë fe. Allahu جل و علا e ka shpall këtë. Dhe Allahu i mëdhenuar e ka dërguar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, anda nuk ka Muhammedan, ka musliman. Ju të kërkohet për katecia fetare, po do të thonë, thojë ju musliman, ju të kërkohet për katecia kombëtare, thot porse dikush, ë, ç'llë është nacionaliteti shqiptar? Jam shqiptar. Kosovar i Kosovës, ne s'ka qtu kundërthënjes, është shumë e qartë, do të thonë përkatësia se çfarë japën. ë e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 Soma ndonjë kaç, s'u so lutem mendu kaç, mendomir, me po ti kur's po munda, po mundo, po përpiqem. Ekipa gnosha vështirë, fillim nga se është rënjuar se ti mendimi kaç, por më mund me me, me, me angazhem, mendomir për njerëz, mendomir për përreth, me mirë për rreth, mendomir për fjalë që thon, ndoshta e kam me të kaç, ti mendomir. Melina më ndomduar, mendomir. Me të larguam mendimet negative. On këta gjithashtu me lutje, me dhek me abdas, me namaz.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 Ndaj, uh, në të të uh, agjensia për ushqem dhe veterinari kanë zirë një dekleratë, sa kompërcidon për mes medjave, se është përhap një smundi qua e quajtër gjuhë e kaltër tek delet. Në duhet një kujdes. Ndaj, shumit se blektoreme në që kanë qenë të kujdeshëm, i kanë kontrolu delet e tyre tek veterinarët, ka marë Ato dëshmitë e duhura se dele të tyre janë të përshtatshme për të therrë, do nuk ka, nuk ka bën për panik. Ato dele të janë gjithmonë mosmu ato do do do ndëngur dhe është normale. Ta nuk duhet të bëjmë panikë në këto tempë se çfarë ndodh do tash, absolutisht. Për po të sho do të, të po te është ndaluar, po duhet të thjesht të do të ndalën të shihin aty në ty në ty, po s'ka pas adresa. S'ka pas adresa. Ka pas, pas, pas tire për kujdes. Prandaj nuk duhet ti eksagjeroj gjërat dhe të rritim për tej për tëj kufive kufive real që egzistu nëpëm. Zë qëfë që si ku në ruar, njësë Allah në manuar që Zotit në japët mirën këtë bodën dhe bodën djetën, dhe diri këtë ishte mundësia që përsonët të, të, të, të vazhdojmë takimin tonë. Zë që ofët, këto në e bëjmë të asha dhe përfundimin e këti takimin përsonët, doke lutë Allah në manuar që Zotit gjë dhe gjelalu hu në e falë më katët tonë, në ruan n E lësë Allah në manuar që të nejëpë, Allah i manuar suksese, të të nejëpë fuqi dhe elan dhe ambicja dhe vëndat për të vazhduar dhe të arriturave, dhe të punëve të mdha, dhe të sukseseve që pa dushem i bëjnë mirë familjeve tonë, a shoqërisë tonë, vendit tonë, i bëjnë mirë fest tonë, i bëjnë mirë njërzime në përgjësi. Dhe Allah në lësë që të me dhërrit në jëpë një, një loj kulturë e cila në mësën disciplinë, në mësë Në mësën qëtë të bëjmë pundë, është të qërëf ma smirë, josh kele shkoë. Allah në bashkoë në këjërën të mirë, Allah në ruë në gaj dhuë keche. Dëndë akimë në ërshëm, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.